Були сотні півтори доларів. «Що то в тебе?» – запитала Кет, побачивши, що Гаррі мовчить і про щось міркує. Гаррі не відповідав. «Любенький мій, тебе спіймають!» – жалісливо сказала Кет. «Одних не втечеш!» «Ти хороша дівчина!» – отказав Гаррі. «Я тебе взяв, би був із собою, та це ніяк не виходить. Треба хоч самому втекти!» В цій хвилині класнули двері в кімнаті поруч. Той займав сусідній номер. Гаррі і Кет роздяглися і лягли на ліжко. Лейстон, приїхавши до Нью-Йорку і наплювавши на телефонограми і таке інше, поїхав просто до Моргана сам своєю особою. Ніхто вже не брав його акцій. Щоб підвищити курс, він сам купував їх гамзом. Акції летіли в його контору, а чеки вилітали з контори. В нього опинилось більш як половина власних акцій, а вони все падали і падали в ціні. Морган його не прийняв, немає вдома. За три дні Морган скупив всі його акції по ціні нижчі від номіналу. Лейстон почув, як у нього згинаються коліна. Морган вирішив з'їсти його живцем. В розмові з бухгальтером з'ясувалося, що доктор Ріпс вів Неправдиві рахунки. Хоч сума, яку забрав цей шановний учений, не могла мати ніякого значіння в загальному балансі Лейстоновому, але мільярдер скреготав зубами, думаючи, що доктор завіз із грішми і дочкою його комерційне щастя. бухгалтер меланхолійно витер під злисини. Лейстон починав тупіти. Раптом йому схотілося спати. Не встиг він дійти до спальні, як його перестріла міс Древінс, головна економка. «Містер Лейстон, містер Сідні ще з дому», промовила вона, і сіла на підлогу. Поважна жінка, побачивши вираз на лиці Лейстона, сіла просто на підлогу. З-під неї потік струмочок і обтік її навкруги калюшкою. Лейстон копнув її ногою, і увійшов у спальню. Це був уже не славетний і могутній містер Лейстон, король хімічної промисловості. Це був просто беркширський кнур, ірландський крамарчук. На його топій пицці було написано тільки одне бажання – виспатись. Обійшовши в кімнату, він повалився на ліжко і захропів. В домі зчинилася метушня. Викликано лікарів. Лейстон прокинувся, обложив лікаря кількома словами, неуживаними в монастирях та інститутах для шляхтянок. Виразно плюнув на підлогу і, повернувшись до стінки, захрупів і знову. Міс Древінс нарешті підвела із підлоги. «Дженні, затріть підлогу», – сказала вона. «Я розлила шклянку води». Дженні затерла калюжу. Вона була дуже здивована, не побачивши ніяких слідів шклянки. Невже ж міс Древінс заховали її під спідницю? А вночі Кет прокинулася від якогось рівного годіння, Наша хтось пустив механічне свердло. Вона збудила Гаррі, і вони стали прислухатись. Голос сусідньої кімнати. Кет схопилася з ліжка і кинулася до дверей. Двері розчинилися. Вона вийшла в коридор. Так, не було сумніву. Голос сусіднього номеру. Кет швиденько вдяглася і збудила служника. Хто в сусідньому з нами номері? запитала вона нервово. У сусідньому номері? Протер очі служник. У сусідньому номері. А який це номер? «Двадцять випала випалила Кет. Кажіть, мершті, хто такий і що він робить? «У двадцять сьомому якийсь робочий інструментом. Він робить якісь дірки в чомусь, продає щось на базарі. Для чого це вам?» «Так», – сказала Кет, і пішла до Гар'ї. Той, розміркувавши справу, знову завалився спати. Треба було виспатися в певнім місці. «Хто зна, чи доведеться спати завтра?» Кет сиділа і слухала. Годіння спинилося, почало стукати молотком. Було дві години ночі. Кет заснула, сидячи, мотнула головою, прокинулася і знову лягла на ліжку. Молоток ізмовк, вона заснула.